Välkomna ska ni vara till avsnitt 198 av Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast. Par i pixlar. Jag som pratar heter Filippa och med mig har jag som vanligt Robin. Jag är här. Jag är här. Jag tänker ha en applåd nu varenda gång Oj. som du presenterar mig. Är det så? Ja, kommer jag att få inleda alla avsnitt Narcissisten här efter. i mig? Ja, nu Brodas. växte du lite ja. efter helgens bravader. Nej. Nej, det gjorde jag nog inte. Men uh, i alla fall, hur, hur mår du? Ja, men jag var bra. Ja. Vi har ju eh, bröllopsdag idag. Ja, just det där jag glömt bort. <skratt> <skratt> yes. Jo, men vi gillar att spendera den med att spela in poddaster. <skratt> vad har vi gjort idag egentligen? Vi har varit på en marknad ja. i grann. Grannbyn. Grannbyn. Ja, ja det, det, det kan man säga. Eh, många starka profiler där. Mycket Det så, så här, jag, jag tror att... Vi ska inte säga vart vi bor, eller vad vår grannby heter. För jag vill, Men liksom, ni som vet, ni vet. Ni som vet, ni vet. Och jag tror att... Jag, det känns så dumt för jag känner ju rätt mycket människor som bor där. Ja. Men jag tror att det är en sån här plats man inte alltid kanske väljer att flytta till utan man hamnar där, om ni förstår vad jag menar. Ja, men de som har bott där länge, de har nog valt det. För det, det finns liksom... Ja, men det, det är som liksom okay. en clash där. Det finns finare liksom så här villaområden ja, med, ja. med människor som bottar länge. Ska, ska jag precisera då? Ja. Menar jag att det finns tydligt områden där folk bor... Där, där man bara hamnar om du förstår ja, vad jag menar ja, ja. ja visst visst sen, och vi har varit på en sån marknad ja, idag och det, och det är mycket, mycket liksom. ja, men det är samma sak varje år ni vet hur det är man går på en marknad det är, så här, det är av 50 olika stånd så säljer stånd. 40 av de likadana saker vi har 18 stycken som säljer godisrämmar. Och sen är det sådana här um, Huggy Wuggy-mjukisar. Ja, precis. Uh, det är, det är för... någon som säljer honung och för... stickade ja. saker. Vargtröjor. Vargtröjor. <laughs> ja. Vår son sa det när vi gick förbi och bara, mamma, de där tröjorna är så fula. <laughs> eller eller sådana här uh, tröjor med Alltså så Volvo loggan på. Ja. Um, vi såg också såna här uh, mycket... plåtskyltar du vet, ja. som ska vara typ uh, antingen bilmärken eller typ se lite ut som en amerikansk diner, ja. liksom. mm. typ Coca-Cola ja. eller något ja. Ja. Sånt hade vi. Ja. Uh, jag såg ett stånd som sålde kristaller. Ja, det var mycket helande ja. kristaller där. Det var mycket MLM eller vad de heter så? Multimarketing, ja. uh, du vet, folk så pyramidspel. Sen såg jag en kvinna. <laughs> Eh, som hade liksom håret färgat i en stark färg. Ja. Eh, hon hade eh, hade hon en hals -tatuering? Hals -tatuering ja. och en tatuering mellan tuttarna. Ja. Och sen så när hon... stod det så här vid, under hennes nyckelben så stod det typ så här. Karpedien. Karpedien ja. eller namnet på hennes son som ja, hon inte har vårdat någonting längre. Äh, I <laughs> Och sen så i alla fall så, ehm, så, så när, när hon gick förbi mig då, då eller Joyke henne då stod hon och tittade på de här kristallerna och sen sa hon så här nej jag ska nog gå och köpa mig en drömfångare istället. Nej. <laughs> jo, det är exakt, Va? exakt det där hände sa hon det? Ja. Nej. <laughs> <laughs> ja. okej, okay, nu har vi ungefär en lyssnare kvar. Ja. Skulle jag säga. Så kan man säga. Eh, vad ska vi prata om i den, här, <laughs> i den här podden? Vi ska snacka om att som hastigast att vi var på Comic Con, Made in Asia. Ja. Och sen ska vi prata om eller ni, ni ska få följa med för vi spelade in när vi åkte till eh, Spela sånt som ja. firade 25 fantastiska år. Ja, vilken resa det har varit. Ja. Och eh, vi, vi kommer dit, vi mm. jag tycker så här, vi börjar med Comic Con. Uh -huh. Made in Asia. Så att det här är inte den traditionella komikon con som, som vi är vana vid, utan detta är då en... Man, man har liksom en, en, en ton, eller ett tema, kanske är det är till och med, på Asien. Så att det är inte så mycket Hollywood, utan det är mer liksom manga, det är anime och, och sånt. Eh, Kistamässan mm. i år. Eh, långt för oss att åka, men det kan, inte, ja. det kan man inte styra över, liksom, tänker jag. Nej, det är ju inom länet i alla fall. Men, ja, ja, exakt. Ja. Det som slog mig direkt var faktiskt att det var bra gäster. Mm. Oftast, Absolut. Alltså, så här, det, är, det är väldigt så här, subjektivt vad som är bra gäster. Men för mig, jag tyckte att gästerna var bra. Och du hade ju faktiskt ett fantastiskt möte, om man kan säga så. Ja. Du träffade ju, ja, vill du berätta om det? Jag kan berätta så här. Ja. Jag, jag såg ju Christian Nairn ifrån Game of Thrones, Hodor. Ja, oh, var han, han där? Han satt mm -hmm. där och såg glad ut mm. i en glittrig tröja. Oj. Uh, det missar jag. Natalia Tena ifrån Harry Potter som spelar Vad fan heter hon? Heter hon inte Nym nymf, nymf, <skratt> ja, nu har jag ju glömt bort det, ja, men ja. Hon i alla fall hon, hon har lila hår i filmen. Ja, exakt, mm. exakt. Sen då jag åkte ju dit för att jag ville träffa Nolan North. Såklart. Nathan Drake i Uncharted-spelen. Spelar även pedofil i The Last of Us. Bland annat. Och, eller, okay, förlåt, kanibalpedofil spelar han i The ja. Last of Us. Då. I beg your pardon. <laughs> jag, jag, jag ställde mig i kön Jag kan berätta lite om hur det gick till. Jag stod i kön och väntade. Jag tror det var fyra i kön. De första liksom som var före mig, det gick ganska snabbt. Liksom. Sen när jag kom fram där då tittade han så bara... Det är för att folk är så här artiga. Ja. Sen kommer du! <laughs> ja, alltså vi stod och snackade så pass länge att eh, pressagenten liksom började vinka åt mig och så här, typ peka så här, exit the stage ja. to the right. Att, nu räcker det. Ja, men jag, jag och eh, Nolan hade ett väldigt, väldigt trevligt samtal. Mm. Vi pratade om... Eller han tittade på mig så frågade han så här alltså, vilket är ditt favoritanskartet? Jag bara... Eh, tvåan, såklart. Och han var, <skratt> bra, mitt med. Nu ska jag berätta en anekdot, sa han. Och sen så pratade han i tio minuter. Ja, Det var ju inte bara... du som stod där och bara drog ut på dig. Nej, det var han. Han, det, det var Lily han. Också. Ja, han berättade om hur senaste Mission Impossible-filmen hade snott eh, <skratt> eh, Uncharted 2-introt och att han då hade pratat med J.J. Eh, Abrams eh, som är en kompis av honom tydligen så alltså skapar en av bland annat Lost då då. Och eh, regisserade inte han The Force Awakens också, Star Wars? Jo, det tror jag han gjorde va? Eh, jo, ja. det kan han och ha gjort. Förlåt, jag ska bara bryta ja. och flika in den här teorin om att det finns det är så sex steg mm. från dig själv till egentligen vilken människa som helst. Det, på... det är 100 procent sant. Ja, men det är ju det. Oftast är det färre än sex steg. Ja. Det är verkligen så. Det, är, det, var, det var en kompis på jobbet som testade det där. För ja. mig Och så sa han så här typ... Eh, vad fan var han sa? Jo, han sa eh, Joe Biden. Och då när jag drog mina trådar, då är det fyra steg mellan mig och Joe Biden. Ja. Det, det, alltså det är verkligen så sjukt. Ja, Och det är ju inte så här att, man, att man ska känna en person väl, utan det räcker ju med ja, men vi säger att man så här typ att... har träffat personen, man har möjlighet att träffa den. Jag, tänk, liksom. jag, jag tänker så här. Alltså Är det ett steg mellan dig och Nolan North nu? Ja, det är det. Är liksom en förbindelse. han, kom, jag tror han kommer rättad. ihåg med mig. Vi stod och pratade om Tom Holland och jag tyckte att Aha. han var. Jag förklarade att jag tyckte att han inte kanske var det bästa valet för den Nathan Drake. Ja. Då, blev Outar han, du honom nu. då blev han glad. Men sen sa han att Tom faktiskt var en väldigt, väldigt snäll kille ja. och att, sen sa jag så här men jag är ändå glad över att jag fick se dig i filmen. Liksom. Ja. och då så stod vi och pratade lite om filmen och sen så stod vi och pratade om att han var för gammal för att spela Nate på. Eh, på bio. Dora. Jag, jag höll inte med honom. Och sen så pratade vi vidare om eh, Riktig bromance. Ja, vi stod och snackade om att det finns ju en ljudbok baserad på eh, filmen där Nolan North läser in hela den. Precis, han och, tipsade väl dig om ja, den. Ja, precis. Och sen, sen hade det gått, vi stod och snackade där. Och sen efter tio minuter så kom liksom pressagenten och bara så här, du, nu mm. får du fan gå vidare. Ja, du kom ju tillbaka helt lyriskt. Ja, typ. alltså, för jag ja. tänkte så att det skulle vara så här, man får en autograf och sen så är det liksom goodbye. Ja. Han, han, han, han var liksom, han var intresserad eller ja. han lossade i alla fall, var intresserad av vad jag tyckte. Ja. Och det tyckte jag var fint. Och sen så ja. skrev han to Robin på mitt oh, uncharted, på mitt uncharted nu, som står i hyllan här. Ja. Det signerar till mig. Det är minne för livet ändå. Ah. Fast handslag hade han också. Det luktade ah. gott. Det gjorde han också. Ja. Det är också. Ja. Det är någonting med fasta handslag. Men jag, det värsta som finns, det är en man. Jag bara, en man? Det kan ju vara en kvinna också. Men mm. jag vet inte. Det kanske är någonting specifikt med en man som räcker fram sin hand. Så här, att skakas. Ja, ja, ja, ja, ja, ja <laughs> jag inte här, gillar inte sådana människor. Alltså. Här skakar jag din hand. Utan det är mer så här... Jag här... låter dig skaka oh, min hand. Jag ja. det där alltså. Här har du min hand. Jag står inte ut med det där. Nej. Varför, man sträcker fram typ som en, som en kycklingfilé. Liksom, som bara, så här, som bara som ta, dinglar. Ta hårt den här och ruskom om den. den liksom. om. Sjuka människor. Fan, har de på så där för? Jag vet inte. Ja. Tror du att de vet om att de själva gör det? Tror... Äh, ja, ja det, det, det är en bra fråga. Människor som låter sina händer skakas, är de medvetna om att de har ett väldigt... väldigt... Tänk om båda två skulle ha det här lösa handslag. <laughs> Vad, Vad de händer gör då? då? De skulle bara snudda vid varandra. Vad va, va händer när två <laughs> människor skakar hand som har båda två lösa handslag? <laughs> Eller hur? De, gör, de bara smeker varandra i ja, luften, det tänker är som jag. Två slaka... Vi måste testa det nu. Ja, men det är som två slaka snoppar mig som det. möts. Liksom. Förstår du? Så här... Ge mig din sl ja, slaka okay, hand ja, nu. Som zombi hand. Det ser så dumt ut. Det måste jag ha hänt någon gång att någon med löst handslag har skakat hand med någon som Vi har säger löst handslag. Slakhand. Slak hand. <laughs> ja. Två slaka händer ja. möts. Vad ja. händer då? Kan inte ni som lyssnar berätta om ja. ni har varit med <laughs> om <och> sånt förut? <laughs> Men, och sen men, har vi ju de som är tvärtom som ja. ska alltså så här, krossa en ja. <laughs> annans hand. Jag och Nolan North ja. det slog gnistor när vi, vi skrattade honom. Han ja. tittade men, med djupt ögon ögonen också ja. och sa Thank you Robin. Jag bara, thank you Nolan. I'll see men you later. Alltså, jag, jag tänker att du någonstans, liksom, du ser en fadersgestalt i uh, de här manliga ja. tv spelsfigurerna uh, Alltså i, i Nolan... No mänskliga representant. I Nolan ser jag en kamrat. Aha. En kollega inom spelvärlden. Ja, eh, en, okay. en nära vän. Ja. Och en, en, en, en faderfigur, absolut. <laughs> jag men jag tror också att jag kan vara hans far och lära honom saker. Jag är helt övertygad om att han skulle vilja adoptera mig också. Är det så? Ja, jag tror det. Jag tror det faktiskt. Mm. Ja, men vi hade ett bra samtal. Jag ska, jag ska inte snacka så Vill mycket Vill man adoptera mer om, dig? Ja. Uh, Nolan North, Nor <laughs> Nolan North kan få adoptera mig. Okay, uh. Men komikon no, eh, Made in Asia. I övrigt, jag tyckte att det var så här. Det var rätt så. Det var lite annorlunda än vanliga komikon. Det kändes eh, mindre. Fast ändå med typ ett större utbud. Om du förstår vad jag menar. När det kommer till anime grejer och spel och, så, och eh, liksom sådana saker. Och eh, det var mycket. Det var så här dansuppvisningar och mm. cosplayparaden var som vanligt. Liksom, rätt så fin och kul att titta på. Speciellt för barnen. Barnen tyckte det var jättekul. Eh, och det enda som jag saknade egentligen, det var att det såldes inga filmer. Nej. Alltså Det var inga filmer alls. Nej. verkligen alltså, Så här är det. Jag, jag tycker att alla de här mässorna tyvärr har blivit sämre för varje år som har gått. Sen vi förlorade GameX. Där vi hade mm. liksom alla de här stora utvecklarna som stod och demade sina pylar. Det var ju liksom en cirkus liksom. man fick gå runt och prova på och det fanns spel och det fanns filmer och det var liksom en ja. nörd, ett mm. nördparadis. Det fanns ja, något för alla. Sen det har det liksom bara blivit bantats ner till mindre och mindre. Mm. Ja, sci mässan får man gå till för att man ska liksom se någon form av skräcknörderi i film liksom men jag så här, i det är, filmeträsket men, det, som, det, men ja. det har försvunnit helt och hållet och nu på det här komikon då var det liksom inte ens det Nej men det här var ju ett komikon för anime alltså det var Japan ja. ett Japan -tema på det liksom. Men jag, jag hade velat se lite mer liksom, japansk film De hade ett K-pop band där Va? Men det missade jag. Det var tydligen värsta draget. Jag såg Oj. på bilder efteråt så här, wow, det här missade jag. Alltså så här, jag missade väldigt mycket. <skratt> ja, <jag skratt> <Kom med. skratt> Berätta varför <skratt> du missade komikon. <skratt> ja, alltså vi kom ju dit och var jättepepp. Vi hade med oss, vi var ju hela familjen där liksom. Mm, mm. Ungarna var pepp. Ja, sen typ runt lunch så började jag må jättedåligt. <skratt> du åt en, den här mackan som var jävligt god. Alla, ja. alla i familjen käkade... Det var typ toast. en grillad toast, kyckling, liksom, med toast. kyckling och det ja, var något jätte, ost jättegod, i. Ja. Men jag, jag fick inte i med den, det, det bara tog stopp. Liksom. Det, här, det här kommer inte gå. Liksom. och bara, Så vi gick ner i, i, i pressrummen där mm. och jag blev sittande där Jag började må så dåligt, så fruktansvärt dåligt. och bara. Vad är det som händer? Har jag ätit någonting? Vad är det som händer? Och liksom, runt omkring mig så är det liksom fullt av... Det är ett hundratals liksom små tjejer som är klädda i peruker och kort, korta kjolar och liksom mm. som alltså, cosplayar någonting. Och jag bara känner så här: jag kommer spy. Jag mår, jag mår så illa att jag kommer spy nu. Alltså. Mm. alltså, jag vet, alltså, ni lyssnare, ni ska inte få höra liksom, men fy, alltså. Det, jag kan bara säga så här: att när alla 25 hatsunemika hade lämnat. Och sprungit upp till cosplayparaden. Då, då spydde jag. No! God, please no! no! Nej men alltså det är, så no! det är så frukt. Jag blev jättedålig. Ja, du spydde hela vägen hemskt. Äh, jag okay. blev magsjuk. Ja. Förstår du att det här är typ det värsta som kan hända en person? Ja. Om att, att få magsjuka... Mm. Det är, i sig är så fruktansvärt mm. om man vill dö. För att det är så hemskt. Mm. Och att då få det på en mässa med <håll> tusentals människor <håll> i egenskap av att jag typ ska göra någon form av jobb där också. Och mm. liksom så här intervjua och... Alltså, så här, förstår du? Ta ja. intryck och liksom... Det här ska vi göra en podd av sen. Och bara... Äh, alltså, det var så hemskt. Jag ville bara transportera mig därifrån, liksom. Och det gick inte för att vi var flera timmar hemifrån. Mm. Nej, det var, det var... Alltså, ni vet den här känslan oh. av att man känner sig dålig och sen innan man börjar spy. Den känslan hade du typ hela dagen där. Jag hade den hela dagen ja. och jag ville så gärna bara liksom krama toaletten, men... Jag nej. ville inte det, liksom. Jag kunde inte det. Och sen, och sen kom vi hem, och sen gick det liksom en vecka. Och sen på fredagen. Då blev du dålig. Satt vi och kollade på Karate Kid där. <skratt> och jag hade druckit, det hade säkert <skratt> världens största portion med nuggets och pomfrit och bea och druckit typ sex öl. Ja. Och då kände jag att nej, nu tackar jag för mig. No, God, please, no. No. Sen kom det. No. Ja, alltså. <laughs> jag kan ju vara säker på att det var magsjuka för att hela familjen har haft det nu. Ja, exakt. Mm. exakt. Men uh, alltså det, det var en sån lång inkubationstid. Det var det som var Ja, det, det är fuck? helt galet. Så jag, jag hoppas att jag... jag alltså Jag, jag, jag känner mig så oansvarig som typ åkte dit. Men det, det är så svårt att avgöra. Liksom. Ja. För att det hamn går flera, flera dagar mellan... Att jag insjuknade, ja. Liksom. Ja, typ så jag, jag hoppas att jag inte smittade några andra människor. Det lär jag där gjort. Men... Det fanns en liten silverlining i allt det där. Aha. Och det var faktiskt att man bara spydde. Ja, oh alltså det, <laughs> det kom inte från andra hållet också. Nej. Då hade det varit panikläge. Alltså jag tänker så här, våra lyssnare oh, vill Jesus. inte höra det här. Nej, det här är, så, det här är så hemskt. No! Vi lämnar det här. Jag, jag ska bara säga no! en ja. sak. Och vi, vi, vi kanske har pratat om det här innan, men det finns ja. alltså människor som all, de har gått igenom hela sitt liv och aldrig varit magsjuka. Ja. Och då tänker jag att man, man, vet har, man vet inte hur det är att leva på Nej. riktigt, förstår du? Och det här är lyckliga människor, på riktigt. <laughs> det är lyckliga människor. Ja, men det och. är det. För att har ja. man varit magsjuk och den, den hemska känslan liksom mm. Mm. att vara så utlämnad och inte kunna göra någonting åt det... liksom. Eh, och det, det är så pinsamt. Liksom. Ja. Den har de aldrig fått uppleva. Och då tänker jag att då går man genom livet lite lyckligare. Man vet inte hur bra man har det. Nej, så är det. Faktiskt. Ja, Nej, men så Därför liksom jag, jag, jag såg Comic Con i eh, två timmar. Mm. typ. Ja, jag var där eh. hela dagen. Eh, jag var vid Nintendos eh, bås. Det tyckte jag var kul för Nintendo hade ju faktiskt här, mästerskap i typ Smash och en massa andra spel man fick testa. Och sen fick, som, fick man alla barn och räckte upp handen. Så fick man gå upp på deras stora scen där och spela. och Så här, så skulle man göra grejer på tid. Och sen hade de Smash-turneringar. Nintendo, de ägde det här skiten. alltså. Det var jättekul att se, verkligen. Det var, det var super, superbra arrangerat av, mm. av Bergsala. Um, sen Sony saknades, Microsoft saknades. Men jag vet inte om, det här, om de ens är intresserade av alltså, sånt här. Det är en missed, missed opportunity. Ja, liksom. verkligen. Det är, det är mycket folk där. Alltså. Och jag, jag skulle gärna vilja veta alltså, om det är någon som vet varför aldrig några av de här stora utvecklarna dyker upp längre. Är det för dyrt för dem jag att tror så? Eller? Jag tror det. För jag menar, alltså det, det, Men de det sig på andra, ju så mycket folk. De marknadsför sig på andra sätt. Genom ja. att skicka ut alltså, spel till, till streamers och ja. till oss. och sådär. Ja. Så, kan det, vara. så det var... kan det vara. Jag tyckte i alla um... fall fall, var jättekul på comic -Con. Ja, och jag ska ju säga så här. Att det är inte som att jag satt och spydde ner i pressrummet och du lallade runt där i flera timmar och vi Eller... gick och åkte hem. Så här är Eller... det. Jag fattade inte att jag var magsjuk, <laughs> så Nej. ska vi säga. Så du gick inte och smittade folk i två timmar? Och Nej, sen, så... jag, jag var där nere. Aj jag... ja. fy, vi byter Nej, hem. jag har ja, inte pratat om hem. det här med. Det är så hemskt. Usch. Den 25 maj... 2024 så firade tv-spelsbutiken Spel och sånt 25 år som butik. Vi besökte butiken, vi kom dit lite före öppning, vi träffade en massa folk vi, vi känner och väntade på att butiken skulle öppna. Vi hade med oss vår lilla portabla inspelningsstudio så att här kommer nu en massa olika klipp och ni ska få följa med fem minuter före öppning. Ni ska få följa med när de presenterar det hemliga skåpet som ingen vet vad som finns i. Ni får följa med in på det hemliga lagret. Oh. Vi tar med oss VD då, Peter. Han Så får ju åka, han får följa med in och berätta för oss vad vi ser. Mm. Vi får höra borka. Mm. Vi får höra lyssnare. Mm. Vi pratar med alla möjliga folk. Mm. Jag tycker vi kör med en gång. Ja. Nu, nu åker vi till Nortelje. Ja. Häng med! Klockan är 5 över halv tio Ja och kön är lång. lång kan där är där Borka också där är och, Peter. Borka. Ja. och Peter. Filmar du mena? Mm. <laughs> Helborgar. Ja. Um, filmar du inte? Är inte jag är fin nog att filmas. Jo, det. Okay. Självklart. Ja. Vi ska ta tempen. Ja. Ni öppnar om. Uh... Jag har ingen feber så att det är lugnt. <laughs> Får vi se på smartklockan. Um, du har inte feber. 25 minuter till kvar. Ja. Hur känns det? Hur är ja, nerverna? jätte Ja, jättedåligt. Skakar vi? Ja, ja, precis. Jag är svettad så här. För att det är ju varmt. 25 grader kommer det bli. Ja. Nu är det snart 20. Så att... Vi är inte ett dugg Ni har läget under kontroll. Ja, det ser jättefint ja. ut här. Ja. Jo. I ballonger och ja. grejer. Ja. Men vad, vad kan vi förvänta oss av dagen? Ja, det är en bra fråga. Det vet inte jag själv. <laughs> så att, ja. Att det säljs mycket retrospel. spel Ja. Mm. Och sånt där. Det kommer nog göra. Ja. Mm. ja ni, har, ni har ju World Exclusive- Ja, vi har uh, spel som ingen annan har typ nu Vi har ju tusen retro-spel från en stor storsamlare ja. Det är Gameboy-spel som är, Det kommer att vara många internationella kunder som kommer att ja, du uh, tror liksom, det? Alltså, ja, det, det är det, det vet, För att de här är så eftertraktade i andra länder i Europa Så att, okay. då finns ju liksom ingenting ja. Det var en del var så svårvärderade En ja. del liksom är så här, Många spelande 5-6 tusen liksom För Gameboy-spel Men du måste ha suttit liksom dagarna i ända och, Jag satt halvår ungefär ett halvår, ja, åtta ja. timmar om dagen på att ja, bara sitta och värdera ja, gameboy Jag Boy tog ju kunder mellanåt också. Ja, ja. Mm. Ja, Det är och imponerande. Sen blev jag uppehåll med jul och här men mm, överlag så... Ja. Mm. men det är också massa superdovna spel också. Ja, spännande, spännande. Ja, mm. Vi kan ju kolla ut. Vi ser ut genom fönstret här nu. Ja, det är, det är ganska mycket folk redan. 50 stycken. Ja, och och några min, som har min suttit Kompis där 10 <laughs> Vi har några som har suttit alltså hela natten också. Ja, eh, i morse så sex tiden var vi sex var 15 pers tror jag här. Oj, oj, oj. Två stycken igår kom vi sex tiden på kvällen. Men då är ju frågan när gick ni och la er i natt? Jag är eh, <laughs> i semester. Jag är i semester så att, eh, jag gick ju med Lite tidigare än vanligt ja. Ja. Men, äh, Så att, ja, det var lugnt Jag, jag underhåller en, en, en kompis Martin Barby som är ja, just det, ja. Äh, kompositör Ja kompositör till Game Chasers Och mm. an, andra filmer Svårt mm. och gott mm. Så han kommer ju komma hit senare idag äh, så att, ja. Roligt Ja det tycker jag ja. En fullspäckad dag helt enkelt Ja minst sagt, minst sagt. Ja. Oj Ja det hör ju, ta tempen på det sättet man, man har inte släppt in det är ändå bra, ändå bra ljudvolymer bra Ja fast, fast det inte har öppnat än liksom. mm. Mm. Nu står vi här med En gammal bekant Gammal får man att säga, man får mm. inte säga gammal jo, jo men jag är gammal, är jag gammal. är 42 En jag är god vän kan vi väl säga <laughs> Det var fint, ja. tack ja, så det, jättemycket det med ja. uh, Yes. Hey. från Gaminggrannet Hej Kul att ses, det var ja. länge sedan Jag kan inte minnas när det var sist Nej. Så... Det, Jo men det var jo. nog här Nej, det var vi träffades... på re Retrospelsfestivalen Var det? Ja det var det ja. ju, det är ju typ två år sedan då ja. bara eller någonting. Ja. Men var inte du här på spela och sånt i förra vintern? När det var fem års jubileum Nej fem år, det missar jag När det var Bergsvala ja. Då var inte jag här, men okay. Dave och ja, Syran och barnen var jag här mm. Men det är ju lite speciellt för att Vi har ju Ett, ett glasparti här som ett förtäckt. Ja, av någon anledning. Av någon anledning. Du, du kanske har någon insyn på vad som finns bakom. Ja, jag kan nog berätta 98% av de här spelen som ligger där bakom. Det vad det här för någonting. Men hur, berätta vad som finns där bakom och liksom varför och hur det kommer så. För ett år sedan så satt jag hemma och funderade... Ja, jag, jag tog ett beslut, jag behöver rensa bland mina hyllor Jag har alldeles för mycket tv-spel eh, Jag kom fram till att det var ungefär tusen spel Jag ville göra mig av med eh, Ett halvår senare hör jag av mig Till Peter på spel och sånt Och frågar ifall de skulle vara intresserade av att Hjälpa mig och bli av med de här spelen eh, Självklart så ville Peter göra det och ytterligare ett halvår senare när Borka har bedövat klart de här Just det. tusen spelande. <laughs> eh, så är, ja, då står de här på sånt ja, ja. lokal och inte i mina hylla längre. behövde du eh, sex månader för att eh, grunna på beslutet. Ja, ja men det är, ändå, det är ändå 20 års samlande i hyllorna. Ja. Eh, men jag, återigen, jag kommer till, man kan inte ha allt. Alltså, nej, nej. Eh, jag har sålt det mesta retrogrejer. Mm, jag har kvar mina 136 SCN-märkta Gameboy-spel. Kompletta, mm. fina. Mm. För de ligger med varmt om hjärtat. Mm. Men sen är det typ switchen som gäller. Jag har typ 300 switch-spel och det är, det är hjärtat i samlingen nu. Mm. Mm. Men vad innebär det här då? Innebär det att det är slut med spelsamlade? <laughs> Nej. Nej. Nej. Jag var i Japan i höstas och köpte 80 switch-spel på två veckor. Så det, <laughs> <laughs> det, finns, det finns inget stopp för det där. Nej. Jag har bara bytt inriktning. Nej. Ja. ja. Men det, folk har frågat också. Jag säger det att alltså, det är så lätt att spela spel idag. Jag vill spela Super Mario World. Okej, okay, mm. ikväll kan jag spela det på min Switch på Nintendo Online. Ja. Eller jag kan emulera det på min laptop. Mm. Eller jag har det på min mister. Eller jag kan spela det på någon annan full lösning. Alltså jag kan mm. spela Super Mario World oh. precis när jag vill. Oh. Jag behöver inte en fysisk kassett Nej. som står där och dammar för någon annan kanske blir skitglad Över att hitta ett Chrono Trigger här idag Eller ett komplett Earthbound mm. Eller ett D DS som ingen har aning om det är Men någon här ute i kön kanske har letat ja. efter det spelet. Ja. Så att Så det är liksom, ja så... Jag tycker att det är ett moget beslut. jag Jag, ja, jag med. <laughs> pratar väldigt ofta om det här med spelsamlande, om varför man gör det. Vad är drivet bakom ja. det? Vi är mm. inte där än. Nej. Vi hade inte det. kunnat sälja våra spel. Så jag tänker att det är ett moget. Ja. Men det är ju ändå ett beslut som tog ett år från ja. start, till mm. start till slut också. Ja. Så det var ingenting jag vaknade imorgon och tänkte att nu, Nej. nu säljer jag. Nej. Äh, men samtidigt, alltså tänk att sälja dem här på tradera och liknande eller stå på ett mässa, det skulle Det orkar vara. man ju inte. Nej, Nej. Fin, alltså Nej. Det, jag är ju tacksam att Peter ville ja. ta in dem. Och sen hade ju inte jag en aning om att de skulle göra det här till ett jippo på deras 25-årsjubileum. Det, det, det, det, det? Det, det blev det verkligen. Det, känns det, det är liksom en grej nu, att det är heroespela ja. som särskilt. Ja, liksom. Så vad ligger det där? Det ligger typ 200 DS-spel, 200 3 DS-spel, 350 Gameboy-spel, 150 Super Nintendo-spel, 150 Wii spel Oj, oj, oj. Ja, det är... Grejer jag glömt bort som står där. Och det är ju inte grejer som man lägger i solen och blir blek. Nej, det är ju en på. Och det är ju inte sporttitlar utan du, det är liksom Mega Man 4:50 ja. Game Boy som ja. du aldrig ser till salen. Det är d spel du aldrig har talat om. Det är amerikanska Collectors Edition som Gosh. du fick nu förhandsbokat till 3 ds sen Vilken är den här då? Ja, vilken, vilken sved mm. att, att liksom lämna ifrån sig? Är det någon tid som är alltså, lite extra? Alltså egentligen Bravely Default Collectors Edition på 3 ds för det är en av mina absoluta favoritspel på konsolen. En av mina favorit är PG genom tiderna. Bramsik. Den bokt, ja fantastiskt. Mm. jättestor och fin box. Mm. Och den var typ så här: alltså Jag skulle vilja ha kvar den, men jag kan inte ha kvar ett 3D-spel. Alltså det är den. så här: allt det jag säljer allt. Ja. Nu, nu, nu är jag lite så här tvetydig för att. Jag behöll faktiskt Super Mario All Stars till mm. snes mm. Men det är också när jag, när jag ser det omslaget och när jag håller det Super Mario All Stars alltså jag drömmer mig tillbaka till ja. när jag köpte det när jag var liten och jag hade ingen NES när jag var liten. Så när jag kunde köpa Super Mario All Stars då mm. kunde jag ju spela Mario 1, 2, 3 ja. eh, på mitt Super Nintendo. Så ja. det var ju ah, så den, den brinner jag för. Jag, jag, jag har en sån grej också när det kommer till just barnoms nostalgi att den här... Uh, turkosgröna färgen på Megaman Man X ah, ah, Den kallar jag för Mega Man Grön Ja men den, <laughs> ja, för den har väl en väldigt unik Ja exakt, eh... det är någon, någon färgton där som liksom så. Här, men vi ska måla om hemma Ska du köra Mega Man X grönt På den här vägen? Men det ja, är men det, här, är, det. Jo men jag, jag ja. förstår vad du menar det. Det, Den kopplingen har jag till det spelet men det jag... nästan, Om du kollar där på den här extra livspelhallen i livsspelhallen ja, ja, Det är lite samma det är Fast liksom, den är lite mörkare på ja, Megaman ja, X tror jag ändå alltså. Det ska vara den här liksom blandningen Mellan ljusblå och grön lite grann. Ja. Det finns en fin, liksom, det, det är min koppling ja, Super men... Nintendo, det var mitt första Liksom och sådär. men, ja, men vad spännande Du alltså. har kvar den i alla fall. Ja, Någon precis. gräns Ja, ja men exakt. Ja, jo men jag återigen jag har kvar mina sn märkta gamla spel och de det är, är fin. de är bara fina. Det, det blir nästan som prydnadsaker nu. Så ja, så men vi ska snart avtäcka väggen här det ska ja, bli jättespännande. Klockan är 09:45. Ja, det är en kvart 15 minuter kvar. Mm. Vi ska stå där. Ska jag stå där då eller vad jag ja, gör det är klart. ska riva pappret antar jag. Det kanske jag som ska göra det. Det här är mina spel. Nu ryker de. Jag mig på loppet som står Up to grabs vi bara ta. Han blir ska bli jättekul ja. att se vad som gömmer ja. sig bakom mm. pappers. Så ser vi vad jag glömmer bort som ja. står där egentligen. Precis. Kommer jag att gråta? Var det oh, oh, vad är det där den andra? sålt den här? Ja men vi kanske kniper något av dem. Vi får se ja, vad som händer. Jag ni ska... ja, det är en del ja. av eh... spel i svensk spelstil. Spel, spel, äh, äh, ja det tycker länge. jag. Det är kul, jag en del av ja, hero. <laughs> nu öppnar de snart så vi ska väl släppa dig. Men ja vi, vi ses på fredag nummer. Det är jag verkligen säker. Tack tack. Nu är det bara fem minuter kvar tills butiken öppnar. Ja, vi ner, står, nerverna. Nerverna, här, man kan ta på dem. <laughs> nu står vi på Spelåsonts labyr labyrint, liknande lager ja. kan vi säga. Det är ja. hyllor ända upp till taket, det är prylar överallt. Det är, det är tusentals, alltså hundratusentals grejer. Saker här. Ja, <laughs> det är så ja. mycket prylar. Ja, men det är ju, det är ju ändå ordning. Alltså. Det är... Ja, det är det. Absolut. Typ. är typ. men det är ordning. Det är ordning. Det är ordning. Så att butiken öppnar, vi ska försöka få tag på vdn Peter. snart här mm. Peter, vdn De har här. ett litet möte, de ska stå i ring och ja. peppa varandra ja. innan öppning Här har vi goodiebags också då, som ja. är till de första Precis. besökarna Precis. Vi, alltså, bara, Man tittar sig omkring här inne, man blir... Uh, man Funkt får svindel kontroller Ja, man får svindel alltså ja. Och det här är ju bara ett av lagren, det finns ju flera jag gud, ja, det finns det hemliga laget. Det hemliga laget. Ja, där har vi varit. Där vi förut. Vi varit. Ja. Men här har vi till exempel en PCFX från Neck, ser man inte ofta. Och bara Fullt med så mycket prilar, så mycket prilar. Ja. Där är Borkas station också där inne. Jajamän. Här kommer här maskotten också. maskot också. En av två. <laughs> en av två till och med. Fantastiskt. Med svans. Med svans. Ja, spännande. Berätta vad du gör, Peter. Jag står och applicerar tryck på t shirt till en av våra maskottar som jag hade glömt. Vi såg det. Två stycken maskottar mm. har klivit in. Jag har gjort ja. 40 t shirts eller något, men jag glömde ena maskotten. Jag vill inte stressa dig, men det är fyra minuter kvar till Ja, jag vet ja inte, Hur lite... är tempen? Alltså, det, är, det är som det ska vara, såklart. Ja, det ska såklart. vara lite nervöst. men lite äh, Egentligen så här jätteförberett. Bättre förberett än någonting jag någonsin gjort. Jag höll på att säga att jag är bättre förberedd än bröllop, men det kom ju på min fru lyssnade på ett håll, så det var ingen bra att säga det. Vi klipper det. Nej, men det är väldigt fint. Det ser väldigt organiserat ut. Ja, alltså den här loggan bara att vi tog fram en... Jag sitter inte på toa, jag lägger tryck på t-shirtan, det låter som att jag sitter och klämmer! jag är det? Tycker att vi har... Det blir en snygg t-shirt där. titta Ja, det fastnar det. Vad kul, och du var fluga på dig? Du har borka flug flugor idag. Tusen, den vill inte. Du behöver ja, ja, det är ner. inte mitt riktiga jobb som det Nej. kanske finns. <laughs> Hur länge har ni planerat det här då? Jag tror att loggen togs fram eh, för kanske eh, vad kan det vara? Eh, av ja, vid årsskiftet. Mm. I och med att vi visste ja, Men vi vill ha en egen logga och sen Ja, nu kan ni få en exklusiv. Eh, för när man egenföretag är egenföretagare så måste man ju spara in på saker. Allting kostar ju fruktansvärt mycket när man ska liksom låta designet fram och ligga. Eh, vi har ju börjat med en julkalender. Mm. Och den vi skickade ut till er i julas. Mm. Mm. Och det ska ju bli en, en stående grej varje år. Mm. Då kommer det här vara en del av julkalenderns framsida fast med ett julmotiv. Mm. Då är det så här, ah, men Då kan vi återanvända den så att det Va, inte bara... Vad det nu kostar 15 000 kronor utan att ta fram en logga. Då kan vi använda den en gång till. Ja. Så att, och det vet jag ingen om. Men det ska ingen veta om. Det förrän, World, exclusive, World exclusive. här <laughs> Men nu, nu är det en minut kvar. Ja, men liksom, men mm. vad kan vi förvänta oss av den här dagen? Eh, allt. Ja. Allt. Eh, alltså det, det kommer vara eh, mer människor än vad. Jag hade hoppas på. Det mm. är ju jättemycket människor här. Mm. Det är... En fin spelsamling som... Enormt fin. Alltså från förra året när, när vi fick tag i Bergsala-grejerna och var bara hur 17 ska vi någonsin toppa det? Mm. Och då ringer Hiro helt mm. plötsligt. bara Jag tänkte sälja en liten del av min samling. Bara, du visste inte vilken timing du har. Alltså, vi behöver ju det här megadragplåstret som det mm. För resten är ju bara lulul. Det är roligt lullullull alla merchandise grejer man får och tävlingar lotterier mm. och lotterier och freeplay, barricardhallen det är lullull. samlingen mm. är ju Men det är, en, det är också en legitim heldag Ja, alltså. ja, ja, ja. det, det hoppas det märker, jag ja, ja, ja. Alltså, det, det märker man väl när kön börjar klockan fyra ja. uh, Folk har ju suttit sedan igår väl? Ja, Alltså fyra på eftermiddagen Ja, fyra på eftermiddagen ja. är det igår ja. Jag var här sju morse och vi hade dem på frukost tänkte, jag, ja, men det är väl här fyra Nej, då är det femton Vad femton pers ja. bara är ja, det har fyllt på som tusen. Ja. Så att, eh, det har varit superroligt. Och, och det är väl kul att man märker att man har varit i gemet i, i 25 år. Mm. För det var inte svårt att få lite vinster av leverantörerna. Mm. Liksom det det inte ja, det är ju utlottningar och allting här. Och giftvärlds så. E5-man. Alltså det är typ alltså, det ah, det är typ det enda vi hade. Ja det enda. Det blev liksom, liksom högvinsten och ja. ni har dåligt samvete. Ja. ja, men vi skulle vilja ha haft någonting till good i Bergsson, vi hade inget bra. Det är lugnt. Det är, det är lugnt. lugnt. Det är Så lugnt. Lugnt. Nu är det 15 sekunder kvar. Vi springer ut till entrén här, för nu öppnas snart dörrarna. Nu gäller det! Lycka till! Vi följer med. Vi följer med bara rasar in folk här. Folk som har sovit här ute alltså. Det är imponerande. Jag mm. mycket folk här redan. Ja verkligen in. och det var det öppnades med en applåd. Ja. Det är de var de. Det ja gud, de visst har ju suttit sen 4 igår eftermiddag så att ja. Så det är fullt med folk, det bara fortsätter att strömma in. Ja. Det ska bli jättekul. Vi, vi måste vara med när de avtäcker den förbjudna, men den, den gömda, gömda väggen. Liksom. Jag tror det. Mm. Jag tror att det är dags Det går att titta. Ja, men det är ju typ 60-40 amerikanska. Jävla bra sår, redan. Det, väldigt, det, är, det, är, det här måste vi väl. här vi Det är ganska många lista collectors i det snaraste. Ja, när när öppnar vi väggen. Nu ska borka avtäcka den hemliga väggen här. Ta bort. Vi ska riva själv. Ja ja. Ja, är det är väldigt, väldigt Ja, ja. Ja. Kom en del. En del här. Det är lite i <gör> Och helt plötsligt ja, man, så var vi i Hiro's äh, barnasröm. Ja. <laughs> det, det var så här det var att sitta hemma hos mig för ett år sedan. Svår, svår, <laughs> ja. ja, precis. Hiro, kan du hjälpa mig att lokalisera UN Squadron här någonstans? Ja, det har vi. För jag har spanat för videon, ja, men, men jag har inte sett det nu. Ja, Det känns på söker. Men det är bra pris. spel. Där har vi. Kommer du. Det är på. Det vill man ju Vi står utanför, det är lunchtid. Vi är hungriga. Men. Så nötte vi en person som gick ut härifrån med ett stort paket. Den största vinsten. Den största vinsten i det här lotteriet. Ja. spelar sånt spelas på. Berätta, vem är du? Vem är du? Mikael heter jag. Jag är ett fan av er podcast för det första. Varför? Ja, allvarligt. går under användarnamnet Sellitan på Discord bland annat. Ah, cool. Ja. ja. Du, du kommer kom in här nu. Du kom ja. in här. Och skulle köpa spel. Ja. Det var 25 års fest här. Precis. Och du går ut med en stor låda. Vad var det som hände där inne? Ja, det var ju rätt sjukt för att min tanke var ju bara... För att Jag har ju vuxit upp här hela mitt liv så jag har sett jag sett Spelassons liksom, utveckling. Så jag tänkte, äh, jag går in, köper någonting och vill liksom visa att man stöttar den lokala spelbutiken. Liksom. Så jag köpte bara tre boosters för, ett, för Magic the Gathering. Och vad gick du ut med? Uh, jag gick ut med någonting som är värt lite mer än så. Ett PS5. <laughs> Stort grattis. Grattis till storvinsten ja. i, i lotteriet mm. de hade. Alltså Visst, det, är... Är klara. det var ju så att om man köpte varor för över 250 spänn så mm. fick man en lott. Ja. Och kunde då eh, ta hem lite fina priser. Du vann också, Robin. Men du vann eh, en ja. HDMI-kabel. Ja, men en sån här lite fancy <laughs> HDMI-kabel. En fancy. Känns det bättre om vi säger det, så? Det, så det känns bättre <laughs> om vi säger så. Men, men du, ändå. du gick med. Den största vinsten ja, det gjorde jag faktiskt, ja, den största. Kan du bära hem den eller behöver du hjälp att bära Jag kan ta den åt dig om du vill ja, Om du vill hjälp mig så gör jag <laughs> Nej men ett, alltså från oss Till dig då ett väldigt stort grattis Tack så jättemycket ja. Sen får du gå in i butiken igen nu och köpa mer ja, grejer ja, nu måste jag måste ju köpa mer grejer som... <laughs> Annars är det som jag bara fuskat <laughs> Tack för att vi fick snacka med dig Det var jättekul ja. tack, tack så mycket för en podcast som sagt. Ja. Det är vi som ska tack, tacka för att, du, för att du står ut med oss Ja. ja. <laughs> Nu står vi här med... Nasai. Och du jobbar här? Ja. Eller hur? Hur länge, hur länge har du jobbat här? Ja, eh, jag tror jag har jobbat ett år här i början på juni, ja. tror jag. Mm. Juni eller juli där i alla fall. Ja, och det här, och det här är ju väl det största eventet som har skett här ja. sen du började? Ja, jo men det skulle jag nog på sig. Hur, hur mycket förberedelser har det varit inför det här eventet? Alltså? Ja, alltså... Vi har ju en lite så speciell syn på hur man, när man ska börja med saker ja. I sista sekund ja, ja, ja. Men jag såg till att börja göra saker i alla fall början på måndagen För att få lite saker gjort Men chefen såg ju det så då började han köra på ja, men vi kan göra det här också Sen blev allt gjort mm. till på torsdag förutom det som måste göra i sista sekund Förutom en sak då var ju byta batterier på vissa spel Men det gjorde jag på fredagen så det var ganska lugnt egentligen Så allt var färdigt vad, vad känner du nu när du står här bland... Nu är det i för sig lite lugnare, ja, för nu, nu är det ju eftermiddag här. Nej. Men alltså, när vi öppning var det ju mycket folk. Ja. Hur kändes det att ha så mycket främmande människor i, här inne på din arbetsplats? Alltså, man är ju lite folkskygg, ja. det är man ju. Men Nej. när det kommer till sådana här event, då, då slår någonting om. Och då blir man ändå mm. mer folklig. Så det kändes skönt i slutändan i alla fall. I början var det lite så här, vad fan är ni <laughs> Bara. Men vad, har, har du någon koll var sålt uh, bäst idag Är det hiro's Gameboy-spel Det, uh, Gameboy det var jag tror ja. Uh, ja, Inte specifikt Gameboy-spel men, men allmänt Hiro's grejer jag Har sålt ja. bäst från vad jag har sett Men det har varit min station också så. Är, är det någonting du har ögat in själv Som du vill plocka hem själv Ja men det blir ju sålt Uh, I början Vad var det för någonting Metroid then? Fusion Ah, Metroid Fusion till Game Boy Advance Ja, Det ser man inte jätteofta Nej, och speciellt Det här var ju amerikanskt Men jag har ju haft pallvariationen hemma I prima skick men jag har lånat ut det jag kommer inte ihåg till vem Nej, det där är en sån här återkommande grej för mig också, till slut jag började skriva listor på vem jag lånar ut vad till, för det är så tråkigt när grejer bara försvinner sådär. Ja, jo, så sådär jag, jag funderar på att göra något liknande men problemet är att jag är så glömt så jag lär glömma listan också du får plocka på det ett nytt någon gång när det dyker upp i butikerna ja, jo, I ja, men jag tror jag får göra det ja. jag ska inte störa dig mer, du ska ju jobba här liksom. ja. så att, fortsätt lycka till den här dagen, det är fortfarande rätt mycket folk Mm. Någon gång får du gå hem och ta lite lugn. Alltså. Ja, tack så ja. mycket. Jag ska, jag ska faktiskt festa efter det. Här. Ja, det är ju faktiskt <laughs> värt det. är faktiskt helt oerhört värt. Det är värt. Tack, tack så mycket, mycket. vi fick med dig. Ja, tack så mycket tack. Själv. Nu står vi här med vän till podden, Martin Barby. Ja, men hej! Hej! Det är bra, du, oh. hur, hur är det med dig? Ja, det är bra, det är bra. Ja. Du, du har också shoppat idag här. Jajamän. Uh, du har en stor bra. påse. Yes, en Brawler 64-kontroll typ, så passar det till Switch och allt möjligt. Och den, den är, alltså ja. utförandet ja. är väl typ en... Uh... En 64 ja. Du, ja. ja Ja, precis. Fina grejer. Det är fina Perfekt. grejer, ja, Perfekt. spännande. Uh, sen lite begångat Final Fantasy 16 som jag inte har kört den. Åh, spännande. Vad har du för förväntningar på det spelet? Uh, ganska medel, så, här, så att jag ja. tror jag kommer bli kanske mer positivt överraskad än negativt. Kanske. Ja, men spännande, spännande. Ja. Ja, men jag, jag tror ändå. att du kommer tycka om den då, jag ja, tror det. Hoppas det. Ja. Sen det Metroid eh, Amiibo, Samus som sitter på huk, ja. som heter Halle. Och en keps med spel och sånt. Oh, ja, snyggt. Lite, yes. lite, lite merch också, Exakt, måste man ha. Men sa samlar du på Amiibos mycket? Inte så mycket, men de här favoriterna vill man ju ha. Ja, jag tror jag bara har en. Ja. Det är Megaman, Ja. Liksom. ja men det... Jag har försökt hitta Cloud. Ja, men, precis. men den, den finns det typ inte någonstans. Ja, just det. Liksom. Nej. Vad tycker du om dagen då i sin helhet? Du har ju varit här sedan tidigt idag. Ja, jag kom kommit sist när vi öppnade. Jag hamnade bak i krön, men var inga problem att komma in i alla fall. Mm. Uh, men supertrevligt. Så mycket folk... Och ja, så mycket prylar och grejer. Härlig stämning. Ja, men det är liksom 50 av upplevelsen är bara att träffa folk, absolut. Liksom. Ja, absolut. Och fika och ha en trevlig dag liksom. Ja. Kanonväder också för det. Ja, det också. Ja. Vi avslutar där. Det gör vi. Så hörs vi snart igen. Det gör vi. <laughs> nu ska vi ut på djupvatten. Nu är det dags. Nu är det dags. Ja, Vart, ska vi? Vi? Vart ska vi? Vi ska ut på lagret. Ut på lagret. Det legendariska. Här, här Här kan jag säga. Ute på lagret här. Här är inte många som har varit. Här är det första lagret då. Med muggar och lite warhammer och sånt. Sen har vi en stor dörr här med 17 lås. Vi ska till istället där du nästan svimmade förra gången. Det Nästan svimmade förra gången, japp. Där sitter ett offer som är senast som svimma här ja, Jag kan faktiskt säga att den här är så så så så så kan kan Ja, bra jobbat. Vi går förbi en maskot här. <laughs> Utan mask. Utan mask. Så bara en kott. Ja, en kotte. Bara en kotte. Ja, ja. Här finns det grejer alltså. Nu ja, är... tar vi oss förbi... Pussel Och en himla massa olika spel Här kommer vi in till Det sjuka lagret Oj, oj, oj Här finns det Har du någon aning om hur, mycket, hur många artiklar som finns här inne? Nej, jag vet jag ingenting det här, det här är vårt svarta hål Här, här försvinner inte grejerna Men de försvinner för vårt medvetande Och så tänker vi att det är en dag en vacker, en vacker dag, dag. Mm. ja. Jag ser jag ser bara här, jag står ju liksom här och så ser jag en låda med japanska Saturn-spel, PS1-spel. Och med låda, det är ju en flyttlåda. Flyttlåda, ja precis. Fly det är liksom mm. inga... Men det är det som är grejen. Det känns orört på något sätt. Det känns som att vi har hittat världens bästa lopp. Ja, det, här, det, här, det, här, det här är ju våra liksom aktieportfölj som ja. bara går upp i värde ju längre vi glömmer ja. bort det. Så, att det, det är, så, så länge business är bra och vi har mycket att göra så att vi inte hinner gå in här... Mm. Ja, så alltså är det bra. För ja. då ökar det bara i värde. Det är, det är och, och blir det dåliga tider och det blir tufft och vi, vad ska vi göra nu? Vi har inga kunder vi sitter och rullar tummarna. Ja, bra. Gå in hit. Här, här finns det något att sälja. Ja. Uh... Så är det någon som aldrig kommer tillbaka. Det känns som ett svart hål. Och bara... ja, men det är ett, ja, ja, det är ja, ett svart ja. hål alltså. Det är ett svart hål här inne. Det här var ju uh, cykelparkeringen för posten en gång i tiden. Det är det, det här rummet var från början. Här stod det... Uh, och idag är det fyllt med... 30-40 postenscyklar. Och idag är det fyllt med någonting betydligt mer värdefullt <laughs> än ja, postenscyklar här inne. Det är liksom lådor på lådor på lådor med grejer. Och jag liksom... Alltså här, precis när vi går in, det här ja. är ju lite nya grejer, så ja. det här är inte roligast, Men där inne är det ju lite så gammal. Jag ser ju någon uh, Battlefield Wall Scroll för butiksfönster. Katanas citrä, trä. Det är så här en del... Uh, Udda, saker. udda butik alltså som skyltfönstring ja. eh, reklam som eh, vad är det för ah, du vet, de gjorde inte så många Nej. man var väldigt ja. tacksam om man fick en sån ja. Ja. en, en radostorbil precis Men det är, här har du Neo Geo, Adam Adam hittar en grej dig här Men kolla, Neo Geo spel ja, du det där älskar jag Peter vad ska du ha det, men det, det var någonting med dem Jag kommer inte ihåg vad det var Men någonting är inte bra mig. Om ja. det inte var äkta eller vad det var Jag kommer inte ihåg Det, det, det, det var någonting. Adam är ju det, Neo och expert här Nu ska vi, det ska bli kul att se er ja. Det är en aktiella, man glömmer ibland bort För det hamnar ju här innan Någon anledning ja, ja, visst. Och sen fem år senare så Vad varför la vi den här då? Ja. Jag kommer inte ihåg med, med blotta ögat så är båda äkta ut jag säga. Bara redan så där. Jag kommer inte ihåg vad det var länge Men, men någonting var det mm. Alltså jag får med, men om det var Nej jag minns inte Nej Det är för Ja. Spännande, vilka spel är det? Det, är... det här är Samurai Showdown Samurai... 2. Samurai 2 Det här är ju ett av de fighting som många säger är bland det bästa mm. Neo Geo mm. Och den håller ju sig ganska låg i prisskillnad jämfört med andra spel. Än så länge i alla fall Än så länge. Ja, den brukar ligga mellan 600 och 900 skulle jag säga ja. mm. Så att det är ganska bra för ett Neo Geo-spel Och vad hade vi sen där då? Det här är Fatal Fury 3 Road to the final victory Och vilken cool ja, omslag ja. Det här är ju också Det här tog ju spelet till nya höjder. Innan så hade de använt samma engine på första tre spelen Så att när det här kom ut, alltså, det var helt fantastiskt Mm Eh, och det var ju starten på Rebound-serien som kom. Du, du hör ju här att om du behöver ha en expert då vet du vart du ska vända dig. Ja, men det var ju två spel. De andra 11 000. Då. Så det är inte Neo Geo. Kan du dem också? Eh, jag kan försöka. Ja, det tror jag. Men vi fortsätter väl in och tittar. Jag ser en hel vägg väg med PS1-or. Ja, här har vi försöka sortera lite. Ja. Så att eh, vi håller eh, viss typ av kablar, handkontroller och konsoler på samma ställe. Drar du längre in då är det mera... Då kan det vara vad som helst. Spännande, jag tar ett kliv in till. de här gamla skolkitten som Nintendo kan ut. och titta! De är nya, men yttre plasten har gått av. Här ligger det mer Neo Geo. Ja, just det, gjorde det. Det Det här är en från en butik. Det här måste vi... Banyu affisch Oj, jävlar. Banyu 364-konsolreklam. Oj, oj, oj. från Men det här undrar jag över. De ja, men det, är av... är det. det står, det står praktikant nummer ett här En vacker dag ska mitt namn stå här mm. Under som praktikant här Det är lite halv elaka skyltar de där, Men det är, det är kärlek Och alla <laughs> är lika elak mot alla Alltså det här är ju som en Skattkammare Som liksom Den tar slut Här har du ett så här Konami headset till Ness mm. Mm. Som du styr genom att säga fula ord Nej, 30 Gameboys kanske ligger där. Ja. Här är någon som har limmat fast minneskorten i. Alltså ja, den kommer från anstalten. Så de gör från anstalten, anstaltan. Ja. De får ju ha tv-spel av viss sort men de, nej, men de får inte ha Några löstagbara delar Som du kan ha någon data på Och skicka meddelanden mellan ah, varandra nej! Så här, att den här är ju helt eh, så Det kan det är alltså vara... vi inte ha någon lock heller ah, Så att den... är också Ja, ah, Vad ska vi göra med den <laughs> Det kan alltså vara en mördare som har suttit och spelat på den här. Det är med högsta sannolikhet ganska många mördare Som har suttit och spelat på den här. Vi har en sån anstalt här, så att det, det är Vi vet ju, för de hör ju avsett oss. De skickar brev, för ringde de mycket. Eh, så att det, det är många gånger Larsson, wow. Googlar inte var den där snubben som du <laughs> snackar med. <laughs> det sjukaste då? Wow, det sjukaste ja. av alla när det gäller det här. Det, det har ju dött ut lite sen näthandel blev stort. Men eh, det här är på den tiden när det var mycket analoga beställningar via telefon och brev. Mm. Och så är det en snubbe som ringer. Du vet, som säger att de ringer en gång i månaden. och sånt. Så känner igen rösten tycker jag. Liksom, hmm, Konstnär man känner igen rösten på någon från fängelse. Liksom, och namnet känns ju också bekant. Så jag är tvungen att googla och försöker undvika. För det, det ibland kan vara rätt nästa grej. Mm. Ja, men det är ju min gamla parallellklasskompis som jag har varit hemma hos flera gånger när jag var liten. Oj. Och kände han surra och en av mina bästa vänner bodde granne med honom och så vidare. Och då bara, jaha, så gick det för han i livet Nej. sen. Jag har inte bott i en hotell hela mitt liv, jag kom från Nacka. Och så flyttade jag ifrån, från Nottan. Så sen vet jag inte jag riktigt vad som hände med alla gamla kompisar. Tror du att han känner igen ditt namn då? Ja, jag var ju tvungen att... Jag tänkte ja. här, när vi har pratat så många gånger säga... Ja. Men, alltså, han, han gav ju inte en, en känsla av att bry sig. Nej. Eh, jag tror, jag vet, vad ska man göra för reunion här med mördare? Liksom? Men här, vi pratar sju gånger kanske, men, det, det blir lite antiklimax. Ska jag säga det? Ska jag låtsas som det regnar? Ja, men jag säger det. Och reaktionen var, I don't give a fuck. Okej, okay. eh, då slipper vi prata mer om det. Nu de de har jag nämnt det i alla fall. Ja, Spännande historia. Ja, han är, jag ska inte säga nåna, men han, är, han har ju synts ganska mycket i media, wow. eh, både under tid och sen efter. Jag ska, jag ska googla när jag kommer här. Ja, men gör det. Inga namn nämnda. Han ska göra att gräva. Du får gräva oh, mina hela skolkataloger. Eh, kataloger kataloger, han ser skum ut. Ja, han han gick inte något snett för. Gör han en fördomsprofil på alla. Ja, på ja precis, skolkatalog. precis. Skolkataloger. Är på en ja. Sitter... Ropa hit Ada, han måste se de här också Det kanske är något som han Adam. vet vad det är Det finns mer NIOG här Vi behöver din expertis Vad har vi här borta då Peter? Om vi går in här um, bak Ja, vad bör vi komma Här Nu är det en massa Sega-enheter här Ja, det är guideböcker, prylar här med Katana-svärden från Red Steel 2 här. Ja. Eh, massa, massa guideböcker också. Ja, och Nintendo-magasin och, ja. och allt. Här har vi en Niogeo-kontroller. Ja, titta där. Var låg den här? Och sen där. är det ju liksom väggar med konsoler här. Alltså det här är egentligen en tråkig ämne. Eh, ja, fast det finns ju... Volk-simulator till Playstation 2. Och PS1-spel som är min största svaghet. Så alltså, kolla här. De bara ligger här. Liksom. Mm. Ja. Xbox, men det, så här, det här är så himla svårt att få någon att förstå. Men här, här ligger då Xbox-konsoler. Mm. Vad kan man sälja en Xbox för? Är 400 spänn? Ja, ungefär. Ska jag säga. Mm. Någonting har vi betalat för den här. Mm. så ska du då den och fixa den. Så har de alltid problem med CD-släden. Mm. Så vi måste byta gummisnodden. Så ska den fotas, testas, ge garanti. Så priser de med Klarna eller Tradera. Eller vad det är för något som ska ta en liten del av kakan. Mm. Vi går ju ja. på men, säljaren här- men, för att men, den är så billig ja. och med alla mer kostnader. Så den får stå här tills den blir värd någonting. Ja. Uh. Samtidigt så är det ju- det är ju väldigt typiskt er också- att inte bara köpa in och sen bara sälja- utan att ni testar grejerna- se till att allting funkar- vi ja, sätter ju er seal of approval på att ni, När ni ja, säljer grejer Men vissa saker kanske egentligen passar bättre än Loppis Än här Men vi har ju svårt när det kommer in om en flyttlåda Bra, men de där vill jag inte ha Nej. Utan så snorki vill man inte vara utan Nej. Kommer de hit för att sälja, ja, då jag då för det Och så får vi ta hand om dina mm. problem Ni lagrar grejer tills det, tills det liksom är, ja, här är Redo, lagringshörna Osthörna på spel och sånt ja. ja, det finns ju så mycket här Och som sagt en hel låda med PS1-titlar och här är det vi samlar med kartonger som vi tänkte... Här, här kan vara det som är... Ja, ah, här finns det ju en del Då har vi ändå plockat lite roliga grejer. Med. Men de här tror jag faktiskt är nya. En uh, Amiga 500. Ja, och den under vet jag är ny. Ja, uh, uh, uh, Hittar du ett krock, Filippa? <laughs> ja. Yes! men uh, här är mycket konsoler. Uh, då kan det vara att det saknas någon grej eller någonting. Uh. Så Som gjorde att vi inte fick användning för just då. Den rosa ps 2 börjar bli lite ovanlig idag också, va? Mm, men någonting saknas säkert igen och det är därför vi inte ah, har okej, det. Inte. det är vad jag vill få för att jag ah. minns. Utan det är ju det. Det går så lång tid. Så har, har du stenkoll på allt som finns här inne? Nej, nej, nej. det här rummet har jag absolut inte koll Det är ett svart hål. Det är det svarta hålet, ja. Vi ja, försöker bara sortera så att det står liknande saker i varandra. För det går ju, kan vi behöva komplettera då är det underlättare om vi hittar något men sen fylls det på så att, jag vi att... hade det bra förra sommaren ja, och sen så gick det på månader så börjar bli grejer i vägen igen jag önskar, nu, är, nu är det här bara ljud men man skulle liksom vilja visa hur det vi har aldrig ens här på Nej, nej, nej, och det förstår jag. För att eh, vi vill inte bli för vi, vi nej, jag förstår är, det. Är verkligen där och det, det är konstigt, men vi vill inte sälja. Vi har så mycket att stå i, så att ja. man, man tror inte man kanske förstår hur nej. mycket vi gör de dagarna. Jag förstår det alltså. Vi har ju som det här eventet Vi har hållit på i fyra månader eller, Och mest har jag hållit på med mm. För de andra sköter den dagliga verksamheten och Den, den är nog mycket för dem mm. eh, Nu är det mässa nästa lördag igen mm. Två dagars mässa mm. mm. Lastbilen ska stripas innan dess Det är så mycket sådär det är roligt men det är ändå grej som man måste göra mm. Och då har man inte tid med det Utan vi har att göra ändå Utan det här är verkligen för men... rainy days så när det går dåligt ja. Jag har ju en fråga då Jag tänker ju så här att risken när man jobbar med sitt stora intresse Eller sin stora passion i livet Är ju att det liksom tappar lite gnistan Det är inte lika roligt spelar du fortfarande själv tv det här måste, lika det här, mycket? Det här ska vi spara tills Peter kommer ner till oss för han ska ju gästa i våran podd snart. Aha. Då ska vi gräva. Vi pratar lite om det. Vi ska gräva i den frågan. Mm. Okej, okay, vi har redan varit och snuddat ja, på det. Ja, jag har pratat okay. lite om Frågan om jag gör det. Ja. Mm. Mm. Okej, okay, cliffhanger på den Cliffhanger på den, då? På den frågan absolut. Mm. Ja. absolut. Jag tror det är ett dilemmafall alla i, ja, det. när man har sitt tv-jobb mm. tror det Tar man med sig fortfarande hem eller lämnar man det? Ja, så är det. Älskar man det eller hatar man det Det får vi ju höra i framtiden i podden mm. tror jag. Mm. Jag gillar backen som var där borta. En, en röd plastback där det står en, en tejpad lapp så står det eh, okända sladdar, osorterade. Ja, det finns lite sånt. det är charmigt. Jag tycker jag älskar det. Men jag önskar att, att det, det går inte att beskriva den här platsen riktigt Nej. med ord. Och jag förstår att man inte stoppar in en kamera för då skulle ni som sagt bli nerringda av allt som finns här inne. Jo men alltså, ta bara det här då. Vi, vi fick köpa in Hiros Parti nu, mm. jättetacksamma. Vi har två andra partier på kö som blir påminna om, just det, mm. vi till er, av att vika ut med Hiros Game. Mm. Då hör de av sig samma dag. Ingenstans står på vår hemsida, i vår butik, vår skylt utanför. Vi köper spel. Vi har inte den informationen någonstans. nej men folk vet det ändå. De som vet, de vet. Nej. Det är samma sak. Om vi går ut och säger att vi köper spel, ja men då kommer vi kunna googla det. Mm. Och alla Nej. kommer ju inte in med tro, roliga retrospel. Vi, de, det är ju högt och lågt. Ja. Då skulle vi sitta hela dagen och bara köpa, köpa, köpa. Ja. När ska vi ha tid att sälja? Ja, exactly. Om vi bara blir en pantbank mm. som bara köper in och köper in mm. och köper in. Eh, det är en anledning att vi kan inte ens gå ut och säga att vi köper in. För då, vi, vi har så mycket att göra ändå med det. Jag förstår det att, eh, Då får ni 200 Singstar i en... Eh, det kan vara det. Ja. Allting är inte roligt, men Nej. vi kan inte vara otrevliga det dör inte tillräckligt bra för oss. Men det är det som skiljer er, tänker mm. jag. Att från andra, för det är ju bra många som hade tackat nej. Ja, jag, jag kommer ihåg som så här: känner ni det när man står på GameStop och så står det någon stackare ja. framför Ja, får en frambyt va? 5 kronor, 5 kronor 10 kronor, fem, 25 sen kan det vara något bra så fick de bra, men att de hade liksom 5 kronor som mm. be betalt. Om vi säljer det lägsta priset var det 50 då får du 25, det får hälften. Mm. Men jag kan ju inom bors kalla det här är ingen bra affär för mig. Mm. Tiden och så vidare, kan vi kan inte se fem spänn. Pröjsa 10 procent av det. Liksom. Även om det är så liten summa. Det är kanske är korrekt om man är ekonom. Mm. Men inte om man är människa. Liksom, men man, man, man hjälps åt att påverka marknaden. Ja, exakt. Nu ja. ja. exakt. är mm. ni störst i Sverige. Ja, alltså... Mm, det, det tror jag. Så. Det tror jag. Mm. Ja. Mm. Vi ska gräva vidare här. Mm. Och se mm. om vi hittar något stannande. Vi, som sagt... Ni skulle ha sett det här, jag bara säger. En vacker dag så kanske man får det. En vacker dag Ta, kanske. Ta med gärna.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 Ja, vilken dag det där var. Åh, gud ja. Jag kan alltså, säga så här. Får wow, säga? Får vilken... säga en sak? Får jag en sak? En sak? Ja, bara en sak. <skratt> vilken dag. Men också. <skratt> Kanske årets mysigaste lunch. Ja. Sushi i Nortelje ja. med Borka, ja. Martin Barreby ja. och Adam från Retro Moments. <skratt> alltså... Ja, men det var så mysigt. Alltså den här dagen, den var perfekt. För, för alla var där. Man alla, alla var där. Alla var där. Ja, det, det, var, det var så mysigt. Det var riktigt så här, här var alla här var det fin folk. Ja. Liksom. Och det, det känns så kul nu för nu har vi gjort det här i så pass många år att, mm. alltså, när man träffar varandra, då träffar man varandra Och man kramar om varandra. Mm. Så. Ja, det, på det, på det... den nivån är det. Och verkligen alla ni som, som vi träffade, Gud, tack så jättemycket. Ja. Alltså alla som kom fram och hälsade och. Eh, som man har liksom träffat på genom åren. Alltså, det betyder så mycket. Det är, vi, sa, vi stod och skämtade lite i Kön om att det nästan är liksom en religiös upplevelse. Mm. Det är liksom en sammankomst mm. där vi möts likasinnade ja. människor. Det betyder väldigt, väldigt mycket. Och Jag är så alltså säker på att Peter och Borka och resten av gänget på Spel och sånt är väldigt nöjda med att det var så många som dök upp ja, till deras ja, jubileumsfest. Ja, ja, ja, ja. För det var verkligen en fest. De hade gjort så fint. Popcorn och allt Popcorn, möjligt. Maskin. Jag var hörde maskin. pappa. har riktiga ja, Jag hörde en pappa som stod där med sin dotter och han började gräva efter plånboken. och bara, Vart betalar man någonstans? Och så stod Larsson där och delade ut då Popcorn? Nej, men de här får ni gratis. Mm. Och han blev så glad. Och den där lilla flickan <laughs> <laughs> För de tittade på den långa kön och tänkte ja. att de skulle behöva stå i den för att köpa nej, popcorn. Nej nej, liksom. nej, nej. nej, nej, nej. Peter betalar. Bjussigt, va? Bjussigt. <laughs> ja, verkligen. Och sen och man, var det ju... Det var free play också i hela Arkalhallen. Ja, gud. Alltså, man ser verkligen ut i fingerspetsarna hur liksom Peter har... Hur mycket han vurmar för det här. Mm. Och det är ju så. Alltså, spelbranschen är... Den, det är tufft om man ser till alla andra stora kedjor som mm. inte ens de överlever liksom ja. i spelbranschen och att, att faktiskt ha en fysisk butik. Mm. Men spel och sånt gör banne med det. De drivs att, av passion. Du vet liksom. om att allt det här började ju med att Peters mamma hade en kiosk. Ja. Och Peter kommer ju att dyka upp i par i snart och mm. ska berätta hela historien om hur det gick från hans mammas kiosk mm. till Sveriges absolut bästa tv-spelarsbutik, <gå> Hands Down. Ja. ja, men det är imponerande. Alltså. Ja. Det är otroligt imponerande och jag tycker speciellt att det kommer fram när vi stod där på lagret och vi diskuterade. och liksom Hur varsamt de tar hand om alla de här Liksom, det, det ligger så mycket spel där bak på lagret, men det är liksom ja, det är inte är någonting som man bara... Alltså. Det är liksom ingenting som bara så eh äh, vi slänger det här, vi orkar inte, vi har inte tid. Nej, det ska ligga där tills någon har den tiden och den mm. liksom omtanken att ta hand om det, förstår du? För ja. det är, var, varje spel har en plats där liksom. Mm. Mm. Ja, det är fint. Det är, det är, väldigt, det är väldigt fint. fint alltså. ja. Ska vi gå igenom lite snabbt av det som vi köpte? Ja, det kan vi göra. Vi kan börja med det här spelet som ligger överst här då. Till PlayStation 5. Under the Wave, så det sitter du och spelar just nu. Eller ja, nu? men det stämmer. Det här är ett, ett, ett indispel ja. som jag bläddrade fram i de debackarna. Liksom eller inte rebacken, men så här begagnade spel mm. kan man säga. Mm. Ganska nyslätt men just eftersom det är ett indiespel så har du inte fått jättemycket uppmärksamhet. Sådär. Det är Parallel Studio och Spotlight som har utvecklat det här och det är typ som Subnautica, ni vet det här undervattensspelet när man åker runt och sådär. Det är, eh, det är väldigt trasigt, <laughs> kan jag säga så. Jag ska inte recensera det så nu nej, mycket nu. Nej. Det är väldigt spännande. Mm. Det är lite läskigt. Ni vet hur jag är med djupa vatten liksom. mm. Så jag får verkligen utmana mig själv eh, i det här spelet. Mm. Det är lite trasigt och så där du hackar, och gubben har epilepsi större delen av tiden. Oj, Oj. faktiskt. Ja. Men, eh... Epilepsi? Ja. <laughs> Vad ska jag säga då? Ja, det ser ut som det. Du får återkomma med dina intryck. Näst på tur här då är ett spel som vi köpte som jag köpte åt barnen, men jag tror att jag kommer att spela spelet själv. Nämligen Adventure Time Finn and Jake Investigations. det till min åker till Finn Det så himla roligt. Även Okej, okay, det var även tyst. <laughs> eh, vi köpte det här ifrån. Eh, det, här är alltså, det här var alltså en del av Hiros stora samling. Ja! Det känns ju faktiskt lite kul. Jag skulle nästan bett Hiros signerat det. Alltså, så att att <laughs> det, är liksom, det är ju en del av ja. den här stora samlingen som är liksom splittrad. Ja ja, gud ja. ja men näst, vi, vi minns. Näst på tur så köpte du ett spel till Nintendo 64 som jag tror att vi redan har, men du köpte det ändå. Ja, men det um, ligger ju i min natur att köpa dubletter, tri <laughs> trillet. <laughs> Sju Crocs. <laughs> <laughs> jag ska inte säga någonting. Jag är typ åtta Resident Evil 2 så jag, ska inte ja, säga jag kan väl skylla på att jag vill ha så här olika givitgåvor ja. <laughs> det stämmer inte. Forsaken. Ja, men det stämmer. Mm jag spelade det här spelet jättemycket när när jag var liten. Mm. det var ett av de Nintendo 64-spelen som vi ägde och jag minns att artworken var skitcool. Det var typ två det var två kvinnor på framsidan. Det var varav den ena var typ så här mörkhyad och hade så här långt svart flätat hår uh -huh. och hade så här tajta typ svart orangea kläder eller någonting uh -huh. och en pistol. Typ. Uh -huh. Eller en kniv, uh -huh. det var något sånt. Uh -huh. Och så var det en annan brud som hade typ såhär pars orange en orange pars uh -huh. och typ en kniv då. Tänk, stora alltså här... buffaloskor. Uh -huh. Det är så etsat i mitt minne och jag minns att de har nog varit med i någon sån här Playstation tidning också. Uh, och det, det var så coolt. Men alltså spelet i sig är ju att man är typ som en liten uh, rymdsköpp som uh -huh. åker runt och du kan liksom, det är 360 grader. Jag har aldrig spelat det här, så jag har ingen aning, ja. ingen aning. Ingen aning om vad det här är för Ja, Nej, men jag okay. minns att vi spelade jättemycket. Så jag, jag såg det och bara tänkte att jag måste ha det här. Har jag det redan? Jag vet inte. Och sen, jag och har sen inte nästa spel som vi köpte var till Playstation 2. Ja. Eh, framsidans logotyp är skriven med papyrusfonten. Mm. Aj då. Och det heter Hurdy Gurdy. Mm. Ja. Och jag bara, vad är det här? ja men Alltså när jag såg det här spelet... Ja. Alltså, jag vet inte, jag hittar så mycket konstigt. Men det, jag ska berätta en kul grej vad folk sa om det här spelet. Men ja, men du. Så här, du jag ja. såg det här och så bara, Hurdy Gurdy, det, det är liksom världens fulaste namn. Mm, mm. Hurdy Gurdy, det är ju tompit namn. Ja, det är ju ja, derp, liksom. Är. Utvecklat av Core eh, och Eidos. Det är ju så här Tomb Raider. Ja. Liksom, det är ett PlayStation 2-spel. kolla på baksidan så ser det faktiskt ganska mysigt ut. Mm. Eh, Ja, det, det ser mysigt ut och så bara så här, typ 50 spänn. Ja. ja, jag kör. Men det var så det var kul. kul för du, du går fram det där till Borka och sen sa du så här, vad tycker du om det här? Han bara bra spel, ganska ovanligt, men ganska billigt när jag väl dyker upp. Och sen så, så kommer Liro direkt efter. Nej, Hiro var det. Ja, Hiro och först Hiro och bara, ja, ah, hörde du Bra spel, ganska billigt när jag dyker upp, men också ganska ovanligt. <laughs> Och sen kommer en och säger exakt samma sak. Jag ja, bara, men Hiro hörde ju vad Morka veta. sa. <laughs> Nej, men det var kul. För varken ja, ja. du och jag hade hört talas om det här spelet innan. Men alla sa verkligen så här. Åh, hurdygurdy. Jag bara, så, <laughs> vad, är det? vad är det här? Liksom? De, de drev bara med det allihopa. Ja, säkert, säkert. Sen köpte jag en ny liten sån här. Vi ska ju till Gotland i sommar eh, på semester som vanligt. Och jag köpte en rosa eh, Princess Peach showtime eh, carry bag till, till, våran, ja. ett, till ett av våra Switch eh, som vi ska ta med oss då. En knall ja. väska med, med en liten prinsesskrona på. Och en Den massa är peach. jättefin. Vi har ju inte spelat än. vi ska köpa det. Princess Peach Showtime, ja. Det mm. ligger i den här långa listan med spel som jag måste ja, hinna spela. <laughs> jag, jag råkade bränna 150 timmar i fall av fyra nu de senaste två veckorna här. Så att det... <laughs> ja, men jag vet hur det är. Jag ska inte vara på dig. Nej, det är vansinnigt. Och sen så hittade jag ett spel som så många lyssnare till Paripixlar har rekommenderat för mig i så många år. Och jag hittade den när jag kom in. Och sen sa jag så här, om det här spelet står kvar när jag lämnar butiken... Då kommer jag köpa det. Och, och det gjorde du? Det gjorde jag för att Borca kom och gav det till mig precis innan vi skulle gå. Han bara, du glömde det här? Och han bara, ja! Jag ska börja spela Persona-spelen. Persona, Persona mm. 5 Royal köpte jag här. Mm. Ja, det, just det. Det är ju den serien som är mest älskad. Mm. inom JRPG efter Final Fantasy så att jag ja. tänker att liksom nu när jag väntar på del 3 i Final Fantasy 7 trilogin här så, så tänkte jag ska börja spela Persona spelen. Alltså jag har inte typ ingen grepp om Persona. Det är ju ett sånt här uh, JRPG som är så här oändligt att om du vill så tar spelet aldrig slut. Ja, men alltså, alltså själva serien så. är ju Vad heter den egentligen? Persona Kin Megametan ja. säger väl samma serie. Inte? Ja, jag tror att det jag, jag, är det jag, jag, jag, jag måste lära mig det här. Jag måste bli bra på det här. Vi måste ringa in vår gode vän Axel. Gode ja, hade... vän Axel. Oh, han det sen. Ja, det Hoppas var länge sedan. Hoppas du må bra, Axel. <laughs> han, jag tror han lyssnar fortfarande. Faktum är att han lyssnar. Alla dessa långa år, ja. med mycket skitsnack. Så. <gasps> Kanske. Ja. Ja. Men det var, det var väl det. Och eh, Jag skulle vilja säga så här: alltså, Peter och Borka och alla andra på Spel och sånt, vilken. Vilken jävla fest ni bjöd på. Gud, jag vi är väldigt nöjda. Ja, jag är supernöjd. Jag hoppas, Otroligt. jag tror att jag med dig också. Jag hoppas att du tyckte det var kul att följa med dit och ja. liksom vara på plats liksom. Verkligen. Och jag sa det till Peter också att jag, det känns kul att få ha varit med på ett, på ett litet litet hörn ändå, du ja. och jag. Eh, i är en, spel och så. vi är familj. Hallå. Ja, ja, ja, vi absolut. Familj. Självklart. men jag tänker också att eh, men att vi har vår podd och sådär, att det är, mm. det är en liten liten del av spel och sånt. Ja, det är det. det är, klart det är det. Ja. Och det känns väldigt kul och det, det är verkligen en, en ära. Mm. Mm. Det är det. Och Peter kommer till studion i sommar. Eh, Borka kommer också till studion. Eh, förhoppningsvis, jag hoppas i sommar. Eh, vi kommer att också ha fler gäster i studion som vi... Vi, vi pratade med massor med folk eh, och bestämde saker så att vi har det kommer att dyka upp jättemycket folk ja. i den här podden som kommer ja. sitta här i våran studio med oss eh, och ja det var, det var, det var bara en, en jättehärlig dag känner jag och det, vi knöt så mycket nya kontakter vi träffade så många gamla kontakter och vi, vi bokade in saker mm. och det, det, var, det var det var en, en kul dag verkligen minst ja. sagt alltså. Otroligt. Och det är många som har sagt det till oss också att de tycker att Adam från Retro Moment ska komma tillbaka till studion. Han ja! får någon gång. <laughs> ja, det var kul. Det var en härlig dag också ja, faktiskt. otroligt. Eh, innan vi packar upp för idag, det blir ett ganska kort mm. avsnitt där här tror jag, eh, så ska jag ändå säga så här att du och jag spelade in ett Patreon-exklusivt avsnitt. Eh, nu är det så här att för ett par veckor sedan så gick Robins Spelmysterier i mål alla elva avsnitt. Min lilla sagostund med Final Fantasy 4 på. Jag vet inte hur många delar var det? Är, åtta delar. Mm. Den är klar. Den finns på Patreon. Och vi har spelat in ett Patreon-exklusivt avsnitt där vi pratar om metal och hårdrock Jajamän. i nästan två timmar. Ja. Och spelar våra mm. Mm. favoritlåtar just nu. Eh, ja. Mycket growl, mycket skrik. Ja, och det är inte för liksom. Eh fint Nej. Och vi har, vi har känt så länge att vi har velat göra ett avsnitt där vi pratar just om, om dödsmetall och, ja. och, och power metal och, och thrash metal. Nej, och... Musik är ju en väldigt stor del av vårt liv. Ja, men parapixlar är ju inte riktigt liksom egentligen rätt forum för det. Vi har ju testat Nej. lite förut så här. Ja. Men vi känner att så här, om man vill ha lite extra paripixlar, då går man in på patreon.com, snedsteg och du kan gå med i en månad och då har du alla Robin spelmysterier. Alla, det var en gång Final Fantasy 4 och det här nu två timmar långa avsnittet. Jag tror att det är en och en halv, två timmar långt om där vi, där vi spelar bra metal och snackar oh. om bra metal liksom. Så mycket bra musik. Jag vet ju att många av våra lyssnare är så metalheads också. Ja. Det är fint att se. Det är en fin kultur. Ja, men så <laughs> återigen, du kan få allt det här för 30 spänn på yep. patreon.com på er pixlar. Sen tycker vi också att ni ska gå in på paripixla.se och klicka på Discord. Där får mm. ni en inbjudan till vår Discord-server. Eh, och eh, vill ni oss någonting? Det är klart ni vill. Bra, Filippa. Jättebra. <skratt> Podcast snabbela Mm. Jag tror att det var allt. Det känns som att jag har glömt någonting. men ja, det, men det, det får vanliga. Vi ta, Glöm ja. inte att gilla, dela, kommentera. Det tycker jag... Men det var någonting från Spel och sånt eventet som jag har glömt. Men ah ja, skitsamma, det, det kommer en helt annan gång i sånt fall. Eh, tills dess så får ni ha det så jävla gott. Och mm. Jag är ledsen att det har varit lite kortare avsnitt än vanligt. Men ni får leva med det. Ni får leva med det. Final Fantasy VII Rebirth står näst på tur. Det är så alltså. Det, det, det är så. Jag vet inte bara, du ska spela lite, spela klart det bara. Ja, Ja, ja. jag får väl det. <laughs> ja. ja. Ha det så bra! Tack för att ni har lyssnat! Puss på er! Puss på er! Hej! Hej.